There you go Bi ikasle bisikleta zaleak ukantzuten idea eta azkenean gauzatuko da bost egunez BG1 kilometroa igarro beharko dituzte irugareneko gazteek Hortarako, hain zinetik, prestatu direla ejandigu joan elaje zala behri ikasleak. Prestatu gira joan den bakantztako bi hasteetan ingentugu entrenamendu batzuk. Bayon hauztaitzerat eta berre Ordan Hortan bordaletik abiatuko gira, la testera joanez eta gero hortik velodize bide famatu hartuko dugu bayonarat zizteko. Egunen berro goitan barbat kilometre. Baina, ala, da Pribatu materiala prestatu eta gauean loegiteko tokia katseman, ikasleak lan hori eraman dute buraxo eta erakasleekin batera, baina Manolo Espelet, kolegioko otuzendariak azpimagatu digunaz, ikasleen ekimena izan da. Aztapenean hori izan ikasleen iniziatiba, ez dugu gukori buruan chartu, gure ganatit hori dira hori eta ortu or, or, ginen hor bat zela proiektu estra argunta, sortzen zena, bai buraxo, bai irakasle, bai azterketak eskoaz bat zordea, da buruta belari urtan ikaslekin batera bistan da egunero era kaslea kojizanen dira ere hauen artean Julen Mujika erakaslea eta bizikleta zalea. Bo egina eginadut e, mauleko ekipaan ni ibiltzen izate trebatzaile eta ordun bauzaia badut bizikletan talde hondetan ibiltzeko eta hor ba, bada formakuntza bat pasatua dudana justuki ba segurtatzeko ba den antxaionen dela. Ez dira osatuak bizikletara ordun bo animoak eman barko dira baina baita ere gertaera ba mekaniko austurak eta ba konpondu edo A pilara nen em sortian abiatuko bordaletik ogaitabian bayonara iristeko elmuga euskal konfederazioa kantolatu manifestaldiaren abiatzea izanen delarik, larik bostetan